Gand o oh... Dan. Nalažimo se u Ramazanu koji ima između ostavog tri dobra svojstva. Prvo svojstvo mi prvih 10 dana Ramazana je Allahova milost. I vidjeli smo samim donaskom Ramazana da smo osjetili nekakvu milost među nama. Osjetili smo čovat da se drugačije ponašaju, jer su sve zani braće velikih žajtani. Allah, -u, kad spusti ih pišu, svi je vidimo. Kad abne je kakav vjetar, ga osjetimo. Kad abne je toklav dan, svi ga vidimo i osjetimo. Isto tako, kad Allah džel'lešanu spusti milost, osjetimo tu milost. Ona je, braćo, prisutna i evo, treba da izađe ovaj, ovaj dan. Prvi deset dana Ramazana je Allahova milost. Allah džel'lešanu čeka i pruža priliku. Ko će biti o ti ljudi koji će napraviti, je li, u svome životu preokret, i tražiti od Allaha Džellešanu tu milost. Nakon toga nam dolazi druga trećina Ramazana koja je Allahu magu firet oprašta Allaha Džellešanu u toj desetini. U tih deset dana Allaha Džellešanu prijma domek i prima pokajanja oni koji se kaju i zadnja desetina ili zadnja trećina Ramazana, oslobađanje rogova od batre Allah Jeldašanu, u zadnjoj trećini Ramazana ljude spašava vatre i zato blago onome ko uzme rahne, magbire, iz čuvanje od vatre koja je pripremljena za ljude i koji će goriti ako ne budu Allah u dželašanu rogovali kako treba na ovome dunjalu. اذكروا وغنوا لا بسميه الله الله اشهد الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئة في اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَطُورُوا قَوْلًا سبيدا. يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ خُلِقْتُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ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 Zavola pripada Allahu ta'bala ke'la ta'ala koji nas je stvorio i koji, nas, koji će nas usmrtiti i proživjeti i te kojim ćemo račun polagati. Koga Allah j.a. uputi na pravi put on će kročiti pravim putem. A koga ostavi i odvede u Zavodu nikoga ne može na pravi put uputiti sljedočim da ne na drugog Boga osim Allaha j.a. A da je njegov Muhammed s.a.v. njegov robin, njegov, njegov poslanik Najbolja uputa je uputa Allaha džel lešanu. A najgore su stvari, nove stvari u vjeri, jer je svaka nulotarija zabruda, svaka zabruda u vatru. Ovi koji vjerujete, bojte se Allaha džel lešanu istinski kako se treba voljati. I nemojte umrijeti usim kao pravi muslimani. O ljudi, bojte se vaše gospodara, koji vas je od jednog čovjeka i od njegove druge stvorio, a zatim vas od mnoge skupine rasjeo, i bojite se Allaha imenom s kojim jedni druge molite i znajte da Allah dobro zna ono što vi radite. O vijednici, bojite se Allaha i samo istinu govorite, on će preko hrđevi postupaka vaših preći i grijeve vam oprostiti. Ako bude Allaha ta bareh krivo tala obožavao a poslanika sallahu alijewa sve ne slijedio taj je pobjednik. O vijednici, bojite se Allaha i neka svako pogleda šta je za svrt pripremio. I bojte se Allaha džel lešanu jer Allah dobro zna ono što vi radite. Ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha. Pa je Allah učinio da su oni zaboravili kakvi su pravi griješnici. Nisu jednaki stanovnici džemneta i stanovnici džemneta. Stanovnici džemneta će povijediti da ovaj Kur'an objavimo kakvom brdu. Ti bi vidio kako se onaj strah opuštovanja, Nervi pred Allahom a mi na taj znači navodimo mnoge dobroče za ljudima, ne bile ljudi izgukli povuku. Draga moja poštovana braćo. Nalazimo se u Ramazanu. Nalazimo se u Ramazanu koji koji ima islađuje ostavak tri dobra svojstva. Prvo u svoje stvari prednji 10 dana Ramazana Allahu milost. I vidjeli smo samim dolaskom Ramazana da smo osjetili nekakvu milost ležunana. Osjetili smo čevaki keadri da se drugačije ponašaju, jer su svezani braće velikih šeitani. Allah Đelešanu kad spusti ih kišu, svi je vidimo. Kad abne je kakav vjetar, svi ga osjetimo. Kad abne je topav dan, svi ga vidimo i osjetimo. Isto tako, kad Allah Đelešanu spusti i milost, osjetimo tu milost. Ona je, braćo, prisutna i evo, treba da izađe ovaj, ovaj dan. Prvih deset dana Ramazana je Allahuva milost. Allah Đanjšanu čeka i pruža priliku ko će biti od ti ljudi koji će napraviti jeli, u svome životu preokret i tražiti od Allaha Đanjšanu tu milost. Nakon toga nam dolazi druga trećina Ramazana koja je Allahu Magfiret oprašta Allah Đanjšanu u toj desetini. U tih deset dana Allah džavršanu prima dobe i prima pokajanja oni koji se kaju i zadnja desetina ili zadnja drećina Ramazana, oslobađanje robova od vatre. Allah džavršanu u zadnjoj drećini Ramazana ljude spašava vatre i zato blago onome ko uzme rahmet, magbiret, iz čuvanje od batre, koja je tri prepina za ljude i džene koji će goriti ako ne budu Allahom, dželnašanom robovali kako treba na ovome dunjaviku. Draga moja vraću, ovo je jedinstvena prilika. Allah dželna u Allah kaže Ja, eyuhel ladzina amanu, kutiba alaikumussiyan Kama kutiba ala ladzina min pablikum, la hallakum Ovi koji vjerujete, propisuje vam se post. Kao što je propisan i onima prije vas, da biste se tak hvaluku naučili. Kazali smo da je ovo medresa koju pohađamo ja i ti, i na kralju ćemo moći da vidimo jesmo li položili ili smo pali na ispitima. Onaj ko ne bude bolji poslije Ramazana, onaj ko ne bude bolji vijedi poslije Ramazana, džaba je vraćo postio. Jer Allah dažava ti musijane ila leil. Kada vjersnja vada dozvoljeno spajanje sa ženama podnoći i da kak kaže laqulu lakahu hatta yatabayyana lakum khaliqu al-abiyyu min al-fajr as-sana min al-fajr thumma crno nije niti je li njemu crne znači kada stupi zadat da da prekida makdo dolazi akşam da da i pospite znači do akšana U Kur'anu kaže ta Allah samo kaže fazala sumu ila lej nebuje je timusiana ila lej to slete zači u kur'anu vaš post, je draga ga znači čovjek mora da posti od svog jezika mora da posti od svoje oči mora da posti od svog organa mora da posti od ružne misli mora da posti od drotjeva da ne da stomaku da ga, da ga vodi i zato je ramazan znači jedna velika prilika Zadivilo što da Allahu dželle šanu da Allahu i robovi da ne budu al idlihu od mussta nabla da strasti i zato koliko ne uspiju u Ramazanu pored svih berekata koje Allah dželle daje u tom mjesecu neće uspjeti u drugi mjesec nazaj da mjese. dobro onda kad bude grca natrpam puno pun rane i kadisan bude Prepušten. I kad budu jaki šeitari, tada neće moći da odori, ako nije svoju dušu pripremio u Ramazanu, onda Allah Đelešanu ga čuva, oni je ostali 11 meseci. I zato se kažu isu, Ramadana, o hazbu Adisu, men sam ramadanem, u etba mislite, ne ševal ka'na usame dahar, to bude postio Ramazan, a zatim doda šest dana ševala kao da je godinu dana postio. Šta to znači? To znači ako budeš pravilno pospio u Ramazanu i u potpunju Ramazan kako treba, onda i ovih šest dana dok vjerito napuniš, to znači uz Allahovu pomoć da ćeš biti zaštićen od ovoga o čemu nam obještavamo i ovih problema koje imamo van Ramazana. Zato, draga moja braću, niko ovdje od nas ne zna hoće li sljedeći Ramazan doživjeti. Mi smo poput rosti sad koncentrirali Allahu je reče u kojima kažeovi koji vjerujete bojte se Allaha dželle šanhu bojte se Allaha dželle šanhu jer kako pogleda šta je za smrtni period niko od nas ne zna kada će umreti i ne zna čovjek u koje će zeni umrijeti zato musliman mora stavo da bude u pripravnosti da se priprema za taj dan jer ne vjeruje da će umrijeti osim kao pravi musliman je onaj ko ne umire kao pravi musliman i izgubio je ponjalok i afed Zato ovo nam je prilika. Ovo je prilika i zato iskoristimo ovaj Ramazan. Iskoristimo ove blagodati i ne moj da bude kod nas samo mehanički poz, nemoj da budu kod nas mehaničke taravije, nemoj da bude kod nas, evo moramo ostati u kabele sramotane i izaći. Treba da znate da je ovo mjesec Kur'ana. Ovo je mjesec u kome je Allah džavnašano objavio sam Kur'an na nebesko nebo ga spustio. A zatim odatle po potrebi je silazio Kur'an. Je to je na blago dar. Kako kaže Allah ta'ala: "Wa sara wa idnun ayatun". Ko ina može biti velika pouka. Oni mu Allah je da šanu. svojstva dobrote Kur'ana. Kaže ja ehu an-nas. Ja ehu nas inna anzal, ja ehu an-nas. Qad ja'akum maw'idatun min wa shifaa'un li fi sudur, wa huda wa rahmatun lil mu'minin. O ljudi, ne kaže o vijevnici, jer Pur'an braćom može da izvjeći keapira, ali nema keapira toga koristi, jer je Pur'an objavio da se živi po njemu. Ne da se uči samo mrtvima kao što je to pod poznato, nego se živi po tome Pur'anu. Jer kada su pitali Aišu rabijallahu ta'ala anha, našu majku, ženu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, kako je izgledao život poslanika alayhi wa sallam, kaže on je bio Pur'an koji po zemlji voda. Ovdje je bio Kur'an koji poseti hoda, danas kad vidimo da neko uči Kur'an, kažemo neko je umro. A u Suni Asin, Allah Džabrašanu kaže ya Kur'an je da opomene živi, ne mrtvi, mrtvi nema nikakve polis od Kur'ana. Za, Kur za živim Kur'an, Allah je živim ljudima objavio Kur'an, da opomene onih koji su živi, a da na bolje stiže stoku Bogu padnju nevjelicima. Баша Аллаh dželle ve aleh, O ljudi, mi vam dajemo veliku pouku. Veliku pouku dajemo u Kur'anu. To je prva, prva, prvo dobro svojstvo. Je ne možemo nigdje naći rješenje kroz život i ne može nijedna druga knjiga odgovoriti naše potrebe kroz život kao što to može Kur'an. Kao što to može Kur'an, jer je to Allahu Dž. Vara govor, a Allah Dž. Vara najbolje zna šta ljudima paše i odgovara. To vam je povuka Kur'an. U šifaru imate sudor i lijek za prsa. Znajte, ona insan koji ne bude žvakao i koji ne bude se nahranjevao i natapao svoja prsa Kur'anom. Onda će mu prsa biti tjesna, onda će biti ponižen. Tako kaže Allah v drugom Kur'anskom ajatu. وَمَنْ أَعْلَبَ عَنْ ذِكْرِبَ إِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنْكَا Ko ostupi od Kur'ana, po Kur'anu ne ređe ukreni, taj će potištiri životom živjeti. Taj će biti ponižen. وَنَحْشُرُوا يَوْلَقِيَمَتِ عَعْنَ I da sumnijem dan će slijet biti proženjen. Niko život ljudi danas. Pogledajmo onoga u koga ima Kur'ana u ljegovom životu i pogledajmo onoga ko ne po Kur'anu, može se to dvoje podjeti? To je isto u krganvini stranunike vatre i stranunike dženeta. Zato, dragi moji brate, Kur'an nije objavljeno da se sanje njim švrcuje, mora biti u tvojim presima nešto od Kur'ana, jer kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, onaj čovjek koji ne bude ništa nosio u svojim presima od Kur'ana, on je sličan kući koja je napuštena, ili kući koja je izgorila, svak okreće lijeđa i bježe i smrdi onaj dim. Ne može da podnese. E takav je primjer onoga koje u svojim prsima nema nešto od Kur'ana. A mi, Alhamdulillah, imamo u najminju ruku, znamo al a to je naj majka Kur'ana. Ali nije to dovoljno, trebamo se i više obrazovati u Islamu. Jako nam je bitno da je ne je Kur'an lijep primjer i tolika, da ne je on lijek za ono što je u prsima, Jer, braćo, kad dođe te goba u prsina, onda to ne mogu gore na psijatriji ništa riješiti. Mogu te samo sveza za kreveti, da i datuni drleta da se truješ. To je lije Kur'an. Jer Allah je kao što nam je odredio da jedemo i pijemo i oko toga se ne raspredamo i probiramo ono što je bolje. Tako nam je objavio Kur'an za duše, bez toga ne možemo živjeti. Izbredat ćemo samo pokud Hajvana. Dalje, Kur'an je uputa. Dajte mi drugu knjigu koja može riješiti Problem ljudi koja može ne korisati život na dunjavku. Ne može, braćo, u ahmetu milim i milost, i milost prema vrijednicima. Znajte, draga, braćo, da Kur'an, da će Kur'an biti zagovarač naše sudjene danu. Znajte, čim počnemo da učimo Kur'an, odmah dotičem reci. Odmah dolete jer vole da slušaju Kur'an. I zato kaže posl. s.a. da ima jedna noć, To je levetul kadr, kada dođe na zemlju više meleka nego što ima kamerčića na Dunjaluku, da slušaju Kur'an toliko ga vole. A pogledajte nas, kako nam je teško stojati na teravi, samo se češemo i pitamo što je voliko odvolio. To je zbog toga što nam je Kur'an stranac. On je stran da razumijemo ga, niti želimo da ga razumijemo i tako živimo. Zato, draga moja bračuna. Moramo se truditi, evo ovdje među vama niko nijema da ne zna švedski jezik. A to vam samo za Dunjavu treba. Postavlja se pitanje, jesmo li toliko zaostali da ne možemo se harpova ručna, pa mi. Tako vam, tako mi je Allah, to vas pitan, još jednom smo toliko zaostali, jer vam toliko nevori, jer nije tako mi je Allah, nego je to samo nehajstvo. Mislimo da to treba neko drugi, tako je kod je i Židova, koji su samo pobožni ljudi, nivo i popoli, nivo i vratni. A ustali dolje da se je li polio onom vodom i da nema više greda. To nije kod nas tako. Kod nas mora svat sam anđela šandro da govori. Ko ida sa aleka ejradi anni fani qrib. Kada moj lopovi u piteri samle dekaje Allah pita hoce. Ili dete hoce spojiti sammu. Kaži ja sam blizo od Azilam sam ono ko me kone pozove. Pa zapot ti ne moraš da kaže hoce da tražiš od svog gospodara nešto. Direktno direktno mu se obraćaš. Zato, draga moja draću, prilika je velika. Ko ne zna da uči na narodskom jeziku, neka čita Kur'an u prevodu. Nemoj da se desni čovjeku koji zna, koji je obrazovan i da čita latinicu, da ga provođe život, da ne zna šta ima u Kur'an. Jedan je otvorio Kur'an i počeo vlao da čita i kaže u Kur'an, samo nekakvi rato mi se otvorio i više nikad nije otvorio. Četan ga tu, s tem strane pišao, zato čitajte Kur'an u prevodu, Kur'an je temelj naše vjede, bez toga se ne može dali i zato čitajmo Kur'an i na prebudu imat ćemo zato u nagledu kod Allaha. Zatim draga moja braćo, ovo je mjesec iftara, ovo je mjesec sehura, to su dva obroka koje su ibadati, znači i kad jedeš, kad iftariš to Allah voli. Posle Ramazara, kad jedeš, kad nučaš, što je doslovena stvar. A ovo ti je naređeno, moraš iftariti. Ne smiješ ti tu sada nešto pametovati. I to Allah voli kad ti iftariš. Pogotovo voli tvoj zada prije samog iftara. Kako stoji u hadisu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Allahu je draži zada postača nego miris miska. Vi znate kako misl lijepo prija? Miris postača ili zada od zaudara, nije baš mir, nije lijepo ovaj opusav. Međutim, Allahu je drago zbog toga što To je odraz želuca, koji je prazan i čovjek se strpio ima Allaha Đelešanu da ne jede zbog toga što mu njegov gospodar naredio. Isto tako kada vidimo šehida i vidimo njegove komade, raskomadane, nama je to čudno i nama je to odvratno, ali to je Allaha Đelešanu najdražiji. To je najveći stepe kod Allaha Đelešanu takav zadubio i zato treba da se povidijemo onome što Allah Allaha Đelešanu voli, nahranimo postača. ياديمو سابور ياديمو الله ان شاء الله جدا شانو نمدو بالحلالي ونعاينو دا تو الله تبارك وتعالى غني دلي باشو هو هي ديس دعوته هو هي ديس دا, ينسي دا ينسي الله ان شاء الله بوكورس يا الله جنشانو كاجي يا اويو الشيطان E unna gotu no adon mudin ovi koeigerrijete. Ugite u Allah vuvjeru potuno i ne mojete šejtana, Ne mote ďbuje stopfa naici jer znajte da vam je šeitan, otvoren i neprijaten. Ovo je prilika da pozovemo svoje bližnje, da ih nahranimo, ako bali ne postoje da kažemo Ramazanje. Hajde, evo sada je prilika, hajde idemo u džaniju. Treba da budemo spremni, da svak od nas na tom polju poradi. Jer poslanik Ali Svratno Saran kaže, ko bude sebe vijetnog čovjeka da krene pravi pude, bolje mu je što ima na dunjaluku. Bolje mu je od dunjaluka je sve što ima na dunjaluku da jedan čovjek koji sebe dom krene pravi putem. Darje, braćo, ovo je mjese džihada. Vi da se ovdje mjesecu velika bitka nesela, bitka na bedru. Zato mi nismo u džihadu. Mi jedemo i pijemo i nama je lijepo, ali naša braća u Palestini svaki dan krvare. Naša braća u Palestini krenu na teraviju i budu ubijeni. Naša braća u Afganistanu trpe velike zime i nemiju šta da jedu. Naša braća popeći nama. Zato, dragi brate, znaj da trebaš odvojiti i zato Allah džel lešava u Kur'anu uvijek spominje borba na lahom putu, putu i metovi životom. Samo jednom slučaju da je prednost životu. Zato što je i metak lakše izbojiti. Zato ovaj mjesec ulaganja na lahom putu. Uvijek nešto zovu Allah, mutabarak eva ta'ala, vjeru. Znaj da je Ebu Bekru za on i, i meta, donijeti dat poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, pa mu kaže poslanika ala islam, ovo je bubete šta si sebi ostavio? Kaže, ostavio sam Allaha i njegova poslanika. To je nama dovoljno. Ali mi ne moramo ići u tu kravanost, ne imamo mi toliko imana. Mi bi izašli zimara kad to uradio. Toliko bi nam šeitam prišao s strave i pretuo nas vimaštinom i glaže mi je ostali islam. Ali dajemo bar dio, dajemo dio, nemoj da štedimo, a da drugi gleduju to nije osobina pravi vjernika. Dalje, ako nemaš para, onda džabe i moraš urat za Allahov vojstvu. Digni ruke i moli Allaha, žada šaluda, uzmi si islani muslimane, a ponizi one koji spletkane proti muslimana. Vidite da se imrav nevjernički divo proti muslimana, kamali oni kauboji i ostali. Zato Allaha molimo da ih porazi i da ih ubaci strahu u njegova srca kao što to već postoji i ne mogu kagri više se šetkare dunjalukom i da idu od mora do more, od plaže do plaže i od noćnog kluba do noćnog kluba. Ušlo im je strah u njevo srca zbog toga što čine kukra Allahu ta baraka Zato, draga vaša, iskoristimo ovom vide ovaj Ramazan, da volim Allah za naši braši muslimane gdje god oni teško žive. Molim Allah za našu put i na pravi put. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلاة الله وسلام عليه وبعد اللهم ربش رحلي صدري ويسر لي أمري رحلوا لأقتة من الإنسان يبقى والقول وبعد ترى ما يبرشون أول رجل ديه الخطبي شمو ستيرة سامو يدن فرحانسكي آية في بقشة داع stovesti i pačušati l'atruvom jistu i dobri razumjeti. Kaži Allah, tabarak wa ta'ala, kul inna salati wa nusuhi wa nahyaya wa namati minlahi robbil'alamin laa šarika lahum vabidhalika umir wa anauvalu muslimin. Ratsi, moi namaz i moi obredi i moi život i moja smrt su samu ima Allaha jala šanohu kui nema druga Meni je naređeno tako da postupam ja sam prvi musliman. Ovo, dragi moj brate, mora da bude tvoja i moja parola. Ako želiš da Allah dželrešanu bude sa tebom zadovoljan, mora tvoj namaz, a namaz je stup vjere. I zato, dragi moji brate, nemoj da bude sezonski musliman. Ne voli Allah sezonce. Allah voli predani muslimane koji ga obožavaju čitavom godinom. Ako nisi do sada, evo sada prilike. Nismo nimi svi bili zlatni pa je Allah Jehošanu dao uputu. I meh je okras habi su bili u džahirijetu pa je Allah uputio. Znate da je on radijallahu ta'ala imao kipal datula. Pa jednom došao iz zlova, bio gledan pa ga pojeo. Pa kad je privio islam, kaže kad se svjetim doki sam džahir, bio nezalica, pojeo se svoga Boga, eto što sam ja božao. Allah dao uputu, a isti taj je svoj čerku kupao u pustini, jer je običara pa takav bio. Al kad je došao u Islam, onda je rekao Omer poznatele riječi, Nahnu qawmun e'azzan Allah bil Islam, wa men jebteve izzete li Allah. Mi smo narod koga je Allah dželešanu Islamom. Ako bude tražio ponos u nečemu drugom, ponizit će Allah. I ostalo je onem dostojan do kraja smrti i poginuo je kao šeher na Allahom putu. U namazu ga je zbog kafir. Allah ga je počastio da je bio privjet pravde i vjetnika i luknina i mana i muževa i tako dalje. Zato neka ovo bude prekratica u tvojom i mom životu da ovaj Ramazan napravi preokret kod tebe i kod njene, da nakon Ramazana budemo samo bolji, da naš namaz bude zaista naše ogledalo i da uživamo kad treba da dođe neki novi vakat, a ne nam je to opterečenje kao što je to kod mnogih, nažalost, muslimana. Dalje, moji obredi, svi obredi koje obavljamo brašom, pa i ovo je jedan obred, Ramazan, Pa davanje sada katul fitra, pa davanje zakrata, pa hapš, pa ono, pa ono, sve su to u obredi. To sve mora biti potvrđeno i učineno u ima Allaha tebala tebala, da mi jednostavno samo idemo i sezone u sezonu. Moj život i moja smrt, znači ovaj život koji imaš, dragi brate, to ti je dar od da Allaha. Pitaće te Allah za tvoje oči, pitaće te za tvoje ruke, Pitat će te za tvoje zdravlje, pitat će te za tvoje vrijeme, zar sve će te Allah pitati. U hadisu se kaže da će čovjek biti pitan na sudnje medanu, za vodu i za hurbu. Pitat će ga Allah što spravljivo neko vod kad se oblastio? Što si neko spravljivo kad znamo da poslanitelji sam se kupio za trati i pregrešta? I pitat će Allah za datule, a da ne govorimo onda za ostale daktule koje su imali na dnjavu. Biće zato sve fitan i morat će žačom položiti. Zato život nije tvoja stvar. To ti je Allah dao najmanet da vidi kako ćeš se to našati. I tvoja smrt je isto Allahov dar. Allah ti ne upravljaš satin. Sad Allah može poslati mene kad nekoga da ovdje razluži od života. ni ne možemo zabraniti to. To je Allahov pravo. Ovo Allah narodi. Zašto? Drugi dio ajeta pojašnjava to. Zato kad znamo da moramo Allahu rogovati, da moramo Allahu ibaliti, izršavati, da je život Allahuva stvar i da je smrt Allahuva pravo, onda ne smijemo Allahu dželešanom pripisivati druga. Ne smijemo kazati, pa ja ću biti neka sredniji musliman, pa ću ja sabah i jaciju posle vajrama nebogija svaki namaz. Ja radim, pa dobro, dragi moji brate, radiš koliko sahata, Jer to ima pravo da kaže da nisi pravi jedan sahat u 24 odvoji za Allaha te od dala. A morat ćeš otići u na svijet. To je štepe crvi. Šta ćeš kad budeš u Kaboru? Šta će kad Allah upita? Šta ćeš kad uvijes na sunji dan? Kad budeš prazan? Vi zate na dunjavku kažu prazan, ne pocaku. Nemaš u džepu, niko te nepoštuje. E tako je na sunji dan, ako ne budeš imao dobrije dijela, Ne vrijedi to što si bio u Švedskoj, imao Švedski pasaž. To te nima dokud Allaha neće spasiti. Laša rijeke nema Allah druga. Nema Allah druga. Naš narod čim dođe kakve krize i traži Boga mimo Allaha djalešanuhu. Ima kakav hoća da bi mora čini puno čini ba izliješti me? Moram kaška izliješti? Moram li kakav zapis? Traži lijeka mimo Allaha djalešanuhu. To je širp, začno, i to Allah željašanu strogo, strogo kažnjava. Meni je tako naređeno. Znači, meni je naređeno da moram da klanjam, da postim, da obaglam i badite koje je Allah željašanu naredio, da mu ne pripisujem druga. I ja sam prvi primjer u tome. Zato poslanih ala sallahu wa sallam je bio najbolji primjer. I zato kad gledate ko vam govori, gledajte šta radi. Danas ima pamet Njakovića, ali život je potpuno drugačiji. Poziraju ljude u islama sami sa islama odreću. Poziraju ljude, trebaju biti pogožni, a sami pogožnost legiraju. Zato u poslanih Hranih Sadatulisala je bio priver u srebu. U sljegu je bio priver i jazadica dobi da kroz njega vide islam. Toga danas nema. Toga danas nema ili ima samo kod pojedinaca. Molim Allah, želašan, da budemo odni. I zato, draga moja, draću, molim Allaha tabarake wa ta'ara da budemo od oni ljudi koji kada čuju dobar govor slijedi ono što je najispravnije, kažu, čujemo i pokoravamo se, a da ne budemo od židova i kršćana i munatika koji kažu, čujemo ali se pokoriti nećemo. I zato, Allaha dželjašanu, molim da prijedi ove naše lijepe i badete, da ujedini sakovi muslimana, da nas područi u islamu ono što ne znamo, da ostavili naše stope, da nas sačnovalo Srba i Hrvata koji žele da nas pometu u dolesovnih prostora. Morimo Allaha dž. da ujedine ovaj ummet po jednom zastavom i jednim Bođevom halifom koji će sa Allaha šanu bojati. Morimo Allaha dž. da se podine zastava Islama i da idemo bez pasu so šanahac, da idemo odavde do Kaubi, da su sve muslimani koji sa te tabaraka wa ta'ala boje. Bojim Allah da nam oprosti i tajne i javne. Bojim Allah da se smilije nama i našim roditeljima i našim najbližnjima i našim vraćima i našim sestrama i da je uputi na pravi puta da je sačula džahennemski vatre jer se zaista džahennem ne može terpiti. Bojim Allah da nam ne zaviše mjesto u džemljatu i da bude... بيرس تبرنا ما على دعوه عندما نسود في صلاه تبارك الله ترى شونه اللهم اعز الاسلام والمسلمين واقدر لا شركه ولا مشكين وانصر بذلك الصالحين ربنا ان الحق هل خرجتنا انتضاء الباطل باطل ورزقنا استناده الله احب علينا الإيمان الله نحب علينا الإسلام الله نحب علينا القران وسننه نسجلهم في قلوبنا وكف الهلال الكبرى وقصور قمر الانسان الله انصر المسلمين في فلسطين الله انصر اخوان المسلمين في فلسطين الله حرر المسجد الاقصى من اليهود الكافرين الله دمر الأرض تحت قدامهم اللهم نزل قلوب اليهود اللهم جاء رعب في قلوب اليهود والنصارى والمنافقين اللهم نصري المسلمين في أغلالستان وفي ششان وفي البصنة وفي بركان وفي كل مكان يا عزيز يا جبار سبحان ربك رب العز في عما يصفون والسلم على المسلمين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك ستعالى إبراهيم وأعلى آل إبراهيم إنك حمد المجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك ستعالى إبراهيم وأعلى آل إبراهيم إنك حمد المجيد عباد الله إن الله يأمر إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتائد القربة وينهى وينهى عن الفحشاء والمك минимال درد يعدكم وعلكم تبكهون اشهد أنلا لها رسول الله أشهد وان لا اله إلا الله اشهد ان محمد الرسول الله وان اشهد ان الله يا رسول الله تهيئا للصلاه هيا لنا فاللله هيا الله مولاي يوسف